Behar neurri guziak hartuta, baina aurren eziketan, osasunean eta soziala arremanetan, baita ezpadakoa da usaiako kiroli arduerak egitea ere. Errubian adibidez, endaiako estadioak aurten formakuntza politikak indartzean deliberatu du Felixa Samartin Errubi Eskolako eramaia da. Argita garbi eta hori kluban e, erabaki genuen, eh gure argobia gure kantera izaten da Errubiren eskola baina bueno gortas aparte gure semeak gure alabak haurra kirola egin ber dute egoera pizka berezia izan arren e, kirola oso orantzitua ba, da ba fantse da dela ez dela ekoldu go bi ekol dela bi Errubi dizieraen eskola gure ustez aurrak e, berriz ze horrekin hasi e, e, berote Aurten gainera federazioak hiru eta bost urte bitarteko babyB kategori sortu du lenda biziko aldiz eta hortan ere ariko dira hendaian gainerakoan bost eta hamala urte bitarteko aurrei iraileko larun batetan errugia probatzeko aukera eskeniko diete urtero no bezala hori bai ikasturtea usaian bezala hasiko badute herriko etxearen eta federazioaren aginduz ez usaaiako baldintzetan Oainoz alagerak ez dira erabiliko tzen dugu arrisku bat izango daia segatik aldagera eh, erabili. Orduan, urrengo hiru lerun bateetan eskola keprakkatuko eh, dute enndaiaako eh, onbertzan sokuburu eh, ondartan. Ez dugu erabiliko estadioa. Hora in indikuan gaude, eskola eta entrenamento e eh, in ondoren ziba okaso gure eh, oportalde aukera bat, moreretara joteko ba hobeto ez da Hortaz aparte, aurra guztiak etorri behar dute mazkariarekin, eta entrenamiento bakoitza egingo du bere kategoriarekin, baina zeparatuko dugu jendea. Egingo ditu talde txikiak, telulak, telul, talde txikiak, haien artean entrenatzeko, gero oso garantzitsua. Bakoitza herri behar bere uraren botella, zerren momentu honetan hori barrizko hondi bat, gero... Gurasoak etorriko dira bera aurrekin, uztiko dute eskolan, maia kaso honetan e, gurasoak aparte egon behar dira, hori da oso garrantzitsua. Horrez gain, gurasoek aurra osasuntzu dagoela, segurtatzen duen agiri bat, izenpetu beharko bute.